mtazamaji wa Esther TV. Karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Na hii leo nakuletea historia ya kabila la Hangaza au Wahangaza. Kabila la Hangaza au Wahangaza ni kabila lililopo wilaya Ngara, mkoa wa Kagera nchini Tanzania. Ni kabila la watu wapole wastaarabu na wakarimu kwa wageni. Asili, kwa historia ni kwamba hapo zamani kulikuwa na watemi wawili wa nchi mbili tofauti, yaani Burundi na Rwanda. Watemi hao walikuwa ni Mtemi Mombosta, wa Burundi na Mtemi Kigeri wa Rwanda. Watemi hao wawili walikuja kupigana na Mtemi Kinyamazinge wa Ngara. Watu Angara walibuni vita ya kupigana mpakani yani boda defensive ambapo mababu walishinda mchana kutwa wakikata miti na usiku ambao ndio ulikuwa muda wa vita Walikoka moto mkubwa Warundi na Wanyarwanda walipokuja kupigana vita vya ana kwa ana yani full force attack walishangaa kuona moto wakati muda huo wapiganaji wa Angara walikuwa akiwatazama vizuri na kuwapiga mishale kwa urahisi sababu ya mwanga wa moto ndipo neno hangaza lilipotokea ilikuwa ni tazama kwa umakini neno hilo la Kiswahili lilianzia pale warundi na wanyarwanda ambapo hawakuweza kuwaona vizuri wapiganaji hao maana walikuwa kando kidogo ya moto huo ndivyo wakawa wanaambizana hangaza neza ulibe Iyo bali yaani angalia kwa makini uone walipo na pia kipindi hicho lilitumika zaidi kumaanisha kuwa mwanga wa vita kuanzia hapo buruni na Rwanda ndipo wa kawaita watu angara hangaza na baada ya kushindwa vita hiyo walianza kuwaita wahangaza na ndipo mpaka hivi sasa kabila hilo hujulikana kwa jina la wahangaza utawala Kabila la Wahangaza lilikuwa na watawala wa kichifu ambapo kulikuwa na machifu pande mbili yaani chifu wa Bugufi na chifu wa Bushubi. Machifu walio tawala Bugufi walikuwa Balamba wa kwanza Rusengo, Ruvubi, Mpanda, Kanyamazinge na Balamba mmoto wa Kanyamazinge. Machifu hao wa Bugufi walikuwa wakikutana eneo la Nyamilama ili na maadili na mbinu za kiutawala, mfano kama lilivyo bunge la Tanzania kwa sasa. Na Bushubi chifu anaitwa Nsoro. Na machifu hao ndio walikuwa wakitoa taarifa mbalimbali na kutoa maelekezo kwa wananchi wa kabila hilo. Ko na majina. Katika kabila hili la Wahangaza kuna ko na majina yatokana na matukio mbalimbali yaliyozikumba familia husika. Mfano ndio hie, Lucha Mumikani, Sema Gongwa, na Nyenndundu. Hayo na majina mengine yalitokana na familia kubwa kukumbwa na baa fulani kwa kipindi kirefu, mfano kuzaa mtoto na kufariki bila kukua. Majina ya Mungu, yani kilanga, ni kama vile Gwangkuba, Mahindakazi, Mlengela, Kashana na mengineyo mengi. Utamaduni mila na desturi ya wahangaza ilikuwa kuwa mtoto alikuwa haruhusiwi kukalia kiti cha baba yake wala kula sahani moja na wazazi wake hivyo walitengwa pembeni na kula peke yao wahangaza walikuwa harusiwi kula kondoo ama mbuzi bali kondoo na mbuzi waliliwa na kabila duni ijulikana nalo kama watwa yani mbuzi aliitwa impene kwa kiduga kwa sababu Walichukulia kama ipo uchi na ndio sababu ya kutoliwa na kabila hilo enzi hizo imani ya wahangaza tukimaanisha dini wahangaza walikuwa wanaabudu chini ya miti ya milumba yani ikivumu Walia budu Mungu aliyeitwa Kilanga Kilumwelu yani Mungu wa amani na pia kutambika kwenye vijumba vidogo vilivyoitwa indalo Aidha wakazi hao waliamini kinga za asili na za chale na hirizi. Wahangaza walitumia tiba asili yaani miti shamba kwa wagonjwa wao. Lakini pia kuondoa mizimu iliyokuwa ikiwasumbua, watu walikuwa wanatafuta mbuzi au kuku mweupe, wakafara kwa mgonjwa na hivyo kutupewa porini kwenye miti itwayo imilinzi. Msichana akibeba mimba nje ndoa adhabu yake ilikuwa ni kufungwa jiwe la kusagia na kutupwa mto Ruvubu eneojulikanalo kama Mama Sango na adhabu nyingine ilikuwa ni kumfungia sagio yani jiwe la kusaga na kumweka njia ya panda ili aliwe na mnyama mpaka kufa ndoa utamaduni wa kuoa kijana hakuruhusiwa kutafuta mchumba bali wazazi wake walimchagulia mchumba kwa kuangalia historia ya ukoo au familia anakotaka mchumba husika kwa wazazi wa pande zote mbili wakikubaliana kwa kupea na mahali ya jembe la mkea yani jembe la asili au nguo zilizotengenezwa kutokana na magome ya miti binti alipelekwa usiku kuolewa shuhuli Kabila la Wahangaza kwa sehemu kubwa ni wafugaji na wakulima. Na wanalima mazao ya chakula na ya biashara kama vile ndizi, viazi vitamu, mihogo, mahindi na mazao mengine. Lakini mengine huyatumia kwa ajili ya biashara. Na wanafuga ng'ombe, kuku, mbuzi na mifugo mingine. Ukarimu. Wahangaza ni kabila la watu wa karimu sana wenye upendo na roho za kujali wageni. utamaduni sawia na makabila mengi nchini Tanzania, yenye kujumuisha mila na desturi zinazoonekana. Na haya yanadhihirika katika sherehe za ndoa, kuzaliwa watoto, vifo, matambiko, mavuno na hata kusimiko kwa viongozi. Sherehe hizi hufanyika kila tukio hili linapojitokeza na, na muktadha wa tukio husika likifanyika na kundi fulani kama vile ukoo na pengine kundi la watu fulani wanaofanya kazi fulani maalum kama vile tiba ufinyanzi kilimo ama ufugaji chakula chakula kikuu cha kabila hili la wahangaza ni ndizi kwa maharage lakini hivi sasa umejifunza kulabia kulabia kula vyakula vya makabila mengine kama vile ugali wali na kadhalika vinywaji Mahusiano ya watu yalidumishwa kwa kutembeleana baada ya kuandaa pombe ya asili, yaani impeke na gwangwa. Kulikuwa na aina mbili ya unywaji wa pombe hii. Aina ya kwanza ni watu walioalikwa na ujumuisha sehemu moja walipoitwa na familia iliyoandaa pombe hiyo hasa msimu wa mavuno kwa kiluga iliitwa gutumila na pia njia nyingine ilikuwa ya kwenda na mitungi ya pombe kutembelea familia fulani kwa kiluga huitwa kugemula wanawake na watoto walizuiliwa kunywa aina za pombe isipokuwa walikunywa pombe ya ndimasi au iliyochakachuliwa kwa kiluga inaitwa umushalulo na hii ndio historia ya kabila la wahangaza wanaopatikana ngara Mkoani Kagera, nchini Tanzania. Historia hii imetoka kwako na ESTA TV na kusimuliwa na Potina Safie Eli.